305. Simboluri și ritualuri ale unui dans catartic Instrucția inițiatică a colindătorilor e completată de inițierea în grupul închis al dansatorilor catartici, care se cheamă călușari. De astă dată, flăcăii nu învață tradițiile și cântecile legate de Crăciun, ci o de dansuri specifice și o mitologie anumită. Numele dansului, căluș, e derivat de la românescul cal, în latină cabalus. Grupul se alcătuiește din șapte, nouă sau unsprezece tineri aleși, instruiți de un vătaf mai vârstnic. Ei poată toege și săbii și mai au în plus un cap de cal cioclit din len și un stag, ierburi de laca atârnate în vârful unei prăjini. După cum vă vedea, unul din căul dușar, numit mutul sau mascatul, are un rol deosebit de al celorlalți membri, ai cetei. Instruirea călușarilor se face timp de două sau trei săptămâni în pădure sau într-un loc izolat. După ce au fost acceptați de vătaful cetei, călușarii se adună într-un loc tainic în ajunul rusariilor. Cu mâinile pe stag, ei jură să păzească rânduielile și obiceiurile grupului să se aibă ca frații, să fie caști în următoarele 9 sau 12 sau 14 zile, să nu vorbească nimănui despre ceea ce văd sau aud să se supună vătafului. Când jură călușarii cer o crotirea a împărătesei zânelor, Irodiada, își ridică ciomegele în aer și apoi le lovesc unul de altul. Ei jură să păstreze tăcerea de teamă ca nu cumva ele le să abată boala asupra lor. După jurământ și până la împrăștierea rituală a grupului, călușarii rămân tot timpul împreună. Există aici mai multe elemente care par să ne amintească de inițierile asociațiilor de bărbați. Myuniar Byund, Izolarea în pădure, jurământul tăcerii, ciomagul și sabia, simbolismul capetelor de cai. Nota 4 Voivodul Dimitrie Cantemir adaugă câteva informații semnificative din care unele n-au mai fost confirmate în secolul al XIX-lea. Potrivit autorului lucrării de o Moldavie, călușarii vorbesc cu glasuri femeiești și își acopere fața cu o pânză de in ca să nu fie recunoscuți. Ei știu mai bine de 100 de dansuri diferite, unele atât de extraordinare încât dansatorii aproape nu ating pământul de parcă ar zbura. Călușarii dormă numai în biserici ca să nu fie chinuiți de zâne. Atributul central și specific al călușarilor este îndemânarea lor de dansatori acrobați, în special aptitudinea lor de a da iluzia că zboară prin aer. Este evident că salturile, săriturile, avânturile și gambadele călușarilor evocă galopul calului și în același timp zborul și dansul zânelor. Cei despre care se crede că au fost luați de zâne încep să sară și să scoată strigăte ascuțite. asemenea călușarilor te parcă n-ar atinge pământuri. Legăturile dintre călușari și zâne sunt ambivalente și stranii. Lansatorii cer și se bucură de ocrotirea erodiatei, neocolind însă pericolul de a deveni victime ale cortegiului ei de zâne. Ei imită zborul zânelor, dar exaltă totodată solidaritatea lor cu calul, simbol masculin și prin excelență eroic. Aceste raporturi ambigue se manifestă de asemenea în ceea ce fac și în modul de a fi al călușarilor. Timp de vreo 15 zile, însoțiți de 2-3 lăutari cântând la vioară, ei merg prin sate și cătune, jucând, cântând și căutând să-i vindece pe cei loviți de ele. Se crede că în această perioadă, adică din a treia săptămână după Paști până la Duminica Rusaliilor, zânele zboară, cântă și joacă, mai ales noaptea. Oamenii cred că pot auzi zurgălăii, clopoței, tobele și alte instrumente muzicale, căci zânele au în serviciul lor mulți lăutari, trâmbița și chiar un stegar. Fața cea mai bună împotriva zânelor sunt usturoiul și pelinul, adică acele ierburi de lac pe care le pun călușarii într-un săculeț în vârful prăjinii stagului lor. De altfel, ei mestecă mai tot timpul usturoi. Vindecarea consistă într-o serie de dansuri completate de anumite acte rituale. Nota 5 Bolnavul i din cu ierburile de lac, i se scuipă usturoi în față, se sparge o oală cu apă, se taie un pui negru, etc. Okay, nota. În unele regiuni, bolnavul este scos afară din sat sub un copac și în jurul lui se încinge hora de călușare. În timpul dansului, votaful atinge cu steagul un dansator și acesta cade la pământ. Sincopa reală, sau simulată, durează de la 3 până la 5 minute. În clipa prăbușirii călușarului la pământ, bolnavul trebuie să se ridice și să o ia la fugă. În orice caz, doi călușari îl iau de mâini și fug cu el cât mai repede cu putință. Intenția terapeutică a sincopei călușarului e evidentă. Boala părăsește bolnavul și pătrunde în călușar care moare pe loc, dar revine după aceea la viață căci el este inițiat. Între dansuri, precum și la sfârșitul ceremoniei, au loc o serie de scene burlești. Rolul cel mai important în acesta revine Mutului. De pildă, călușarii îl ridică în văzduc și apoi îl lasă să cadă brusc la pământ. Considerat mort, Mutul este bocit de întreaga ceață și tot se pregătesc să l îngroape, nu însă mai înainte de a jupui. Episodele cele mai comice și cele mai elaborate sunt jucate în ultima zi, când grupul se reîntoarce în sat. Patru călușari personifică la modul grotesc anumite personaje cunoscute, popa, turcul sau cazacul, doctorul și femeia. Fiecare încearcă să facă dragoste cu femeia și pantomima e de multe ori destul de licențioasă. Mutul, înzestrat cu un palus din lemn, provoacă râsul tuturor cu gesturile sale grotești și excentrice. În cele din urmă, unul dintre actori e omorât și înviate iar femeia rămâne însărcinată. Oricare ar fi originea lui călușul, în formele sale atestate în ultimele secole, e cunoscut numai în România și poate fi considerat o creație a culturii populare românești. Ceea ce îl caracterizează este atât arhaismul cât și structura sa deschisă, dovadă, asimilarea de elemente aparținând altor cenarii, de pildă, episoadele grotești. Eventualele influențe ale unei societăți feudale, stagul, sabia, mai rar pintenii, s-au suprapus unei culturi rurale destul de arhaice. Ca dovadă, rolul ritual al geomagului, apoi prăjina de brad, arbore specific ceremoniilor precreștine. Ca să nu mai amintim de dansurile înseși și jurământul se face în numele lui Dumnezeu, scenariul nu are nimic de a face cu creștinismul. Autoritățile ecleziastice au reacționat cu vehemențe și cu oarecare succes, deoarece multe trăsături arhaice, atestate în secolul al XVII-lea, au dispărut. La sfârșitul secolului al XIX-lea, încă în unele regiuni, călușarilor le era interzis să împărtășească trei ani la rând. În cele din urmă, biserica a hotărât să tolereze practicile călușerești. Așadar, în pofita a 16 secole de creștinism, precum și a altor influențe culturale, se mai puteau cu abia o generație în urmă descifrea urme ale unor scenarii inițiatice în societățile rurale din Europa de Sud-Est. Aceste scenarii erau articulate în sisteme mitico-rituale legate de anul nou și de ciclul primăverii. În unele cazuri de pildă, la călușari, moștenirea arhaică este evidentă, mai ales în dansuri și în structurile melodice specifice acestora. Din potrivă, în scenariul mitico-ritual al colindelor, mai ales textele, au păstrat cel mai bine elementele inițiatice. S-ar putea spune că, datorită diverselor influențe religioase și culturale, numeroase ritualuri legate de inițierile tradiționale au dispărut sau au fost radicate muflate, în vreme ce structurile coregrafice și mitologice, adică narrative, au supraviețuit. În orice caz, funcția religioasă a dansurilor și a textelor mitologice este evidentă. Prin urmare, o analiză corectă a universului imaginar al colindelor este capabilă să dezvăluie un tip de experiență religioasă și de creativitate mitologică caracteristică țăranilor din Europa Centrală și Orientală. Din nefericire nu există încă o hermeneutică adecvată a tradițiilor rurale, altfel spus o analiză a textelor orale mitico religioase comparabilă cu interpretarea operelor scrise. O atare hermeneutică ar pune în evidență atât sensul profund al adeziunii la tezaurul tradițional, cât și reinterpretările creatoare ale mesajului creștin. Într-o istorie totală a creștinismului ar trebui să se țină seama și de creațiile specifice populațiilor rurale. Alături de diversele teologii ce s-au clădit, pornindu-se de la Vechiul Testament și de la filozofia grecească, este necesar să se ia în considerare și schițele de teologie populară. Vom regăsi reinterpretate și creștinate numeroase tradiții arhaice, din neolitic până la religiile orientale și elenistice.